Ручник. Коли тіполо штовхнув двері і зайшов у крамницю, задзеленчав дзвоник. За ними йшла Монза. Усередині панувала напівтемрява. Світло ледве пробивалося крізь запилюжене вікно і падало на мармурову стійку. Одна стіна була завішена полицями. У задній частині кімнати під навісною лампою стояло велике крісло зі шкіряним підголовником. Воно могло здатися навіть зручним, якби не ремені, для прив'язування того, хто в нього сідає. На столі поруч акуратним рядком були викладені інструменти – леза, голки, затискачі, плоскогубці, хірургічне приладдя. Від вигляду цієї кімнати його мало б кинути в холодний під, але цього не сталося. Йому випалило око, понівечило обличчя, але він вижив, щоб засвоїти цей урок. Здається, в цьому світі більше не лишилося жахіть. Він аж усміхнувся, згадавши, як лякався колись. Боявся всього і нічого. Усмішка наткнулась на величезну рану під пов'язками, від чого обличчя запалало, тож він в одномить стер її з обличчя. Почувши дзвінок із бічних дверей, вийшов чоловік, нервово потираючи руки. Маленький з темною шкірою та вибачливим обличчям. Мабуть, боявся, що вони прийшли його грабувати. Воно не дивно, адже армія Орса вже недалеко. Здається, кожен в поранті боявся втратити все, що мав. Крім самого тіпала. Йому майже не було чого втрачати. «Пане, мадам, чи може допомогти?» «Ти скопал?» – спитала Монза. «Очник?» «Я скопал». Він нервово вклонився. «Науковець, хірург, лікар, фахівець з усього, що стосується зору». Тіпало розв'язав вузол на потилиці. «Згодиться!» І почав знімати пов'язки. «Справа в тому, що я втратив око. Це збодюрило хірурга». «Ой, не кажіть, втратив, мій друже!» Він підійшов до світла, що лилося крізь вікно. Не кажіть, втратив, поки я не оцінив пошкодження. Ви не уявляєте, що тепер можна зробити. Наука щодня стрибає вперед». «Стрибуча падлюка, геш», – невпевнено риготнув. «А, дуже дотепно. Що ж, я повертав зір людям, які вважали, що вже назавжди осліпли. Вони називали мене чарівником, уявіть, мене називали...» Ті полозня в останню пов'язку. Повітря здавалося холодним, опоколювало шкіру. Він підійшов ближче, повернувши до очника лівий бік обличчя. Ну, що думаєте, такий стрибок наука зробить? Чоловік ввічливо кивнув. Мої співчуття. Та навіть у царині протезування я досяг чималих успіхів, тож не бійтесь, тіполо ще на півкроку підступив, нависнувши над чоловіком. Хіба схоже на те, що я боюсь? Анітрохи, звісно ж, я мав на увазі, ну, скопал прокашлявся і відійшов до полиць. Зараз я займаюся розробкою очних протезів. Що це за хреновина? Фальшиве око. Сказала Монза. «О, ні, це щось значно, значно більше!» Скопал висунув в дерев'яну тацю. На ній містилося шість металевих кульок, що сріблясто відблискували. «Ідеальну сферу з найкращої сталі серед зем'я вставляємо в очну западину, де, сподіваюся, вона лишиться до віку». Він дістав круглу дошку і театральним жестом повернув до них. Вона була вкрита очима, блакитними зеленими карами. Кожне мало колір справжнього ока. Блиск справжнього ока, і в деяких на білках навіть були червоні прожилки. І все, ж справжні очі вони були... і все ж на справжні очі вони були схожі не більш, ніж варені яйця. Скопал самовдоволено вихваляв свій товар. Потім між металевою кулькою і повікою вставляється вигнута емаль, подібно до цієї, розмальована так, щоб ідеально посувала до вашого іншого ока. Вона зношується, тому її треба регулярно міняти, але повірте, результат може вийти неперевершений. Фальшиве око не змигнув, витріщалося на Тіпола. Схоже на очі мерців. Незручна мовченка. Звісно, коли вони приклеені до дошки, але правильно припасовані в очниці... Думаю, це добре. Мерці не брешуть, правда ж? Брехні з нас вистачить. Тіпола побрів у задню частину крамниці, упав на стілець, виструнчився і схрестив ноги. Тоді починай. Одразу? А чому б ні? Потрібна година чи дві, щоб підігнати сталь, а щоб виготовити набір емалей, зазвичай треба щонайменше два тижні. Монза кинуло настійку жмайню срібних монет, що заспівали, стрибаючи на камені. Скопал смиренно схилив голову. Я підберу найкраще, що є, а решта буде готова до завтрашнього вечора. Він увімкнув лампу так яскраво, що ті поломусив прикрити здорове око рукою. Доведеться зробити кілька розтинів. Кілька чого? Кілька розтинів, сказала Монза. Ну, звісно ж. Хіба в житті щось може вийти путній, якщо для цього не потрібне лезо, геш?» скупав заново, розклав інструменти на маленькому столку. «Буде ще кілька швів, і треба позбутись від мерлої плоті». «Відпиляти сухі гілки? Я тільки за. Почнемо з чистого аркуша». «Чи можу я запропонувати вам люльку?» «О, блядь, так!» – прошепотіла Монза. «Не відмовлюсь», – сказав Тіполо. «За останні кілька тижнів мені трохи набирить біль». Очник схилив голову і заходився напихати люльку. «А я згадала, як ти вперше стригся», – сказала Монза. «Нервував, наче вівця». «Хе, точно!» «А тепер глянь на себе, ти готовий уставити нове око». «Мудра людина якось сказала мені, що треба бути реалістом. Дивно, як швидко ми змінюємось, коли доводиться, чи не так?» Вона насупилася на нього. «Не змінюйся надто сильно. Мені треба йти». «Зили в попі не має дивитись». «Треба оновити давні знайомства». «Давній друг?» «Давній ворог», – тіпола вишкірився. «Ще краще. Тільки дивись, щоб тебе не вбили, гаразд?» А тоді знову вмостився на стільці і міцно затягнув пасок навколо чола. «У нас ще є робота». Він заплющив здорове око, і світло лампи забарвило рожевим його повіку.